Kita masih melanjutkan penjelasan tentang beberapa kejadian yang penting yang ditulis dalam sejarah tentang peristiwa perang Khaybar. Sebagaimana kita tahu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berangkat bersama dengan kaum muslimin Menuju Khaybar Untuk memerangi Al-Yahud Dan Sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah S.A.W Bersama dengan Para sahabat Melewati Benteng demi benteng yang terdapat di Ka'bah dan masing-masing dari benteng tersebut memiliki nama dan di antara yang paling diandalkan oleh orang-orang Yahudi benteng yang disebut dengan Hisnu Marhab. Benteng Marhab. Marhab ini adalah salah seorang yang dianggap pahlawan oleh orang-orang Yahudi yang dikenal dengan keberaniannya dalam pertempuran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa khaybar tersebut beliau sempat menyerahkan bendera untuk memimpin pasukan pertama kali kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hal itu diriwayatkan oleh Al Hakim rahimahullah demikian pula Al Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubu'ah dari hadis Buraidah radiyallahu ta'ala anhu bal yumantakan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربما اخذته الشقيقه bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau merasa sakit di bahagian kepala beliau sehingga sehari dua hari beliau kadang tidak keluar maka pada saat beliau datang ke khaybar beliau pun merasakan sakit tersebut Beliau merasakan sakit kepala. Sehingga beliau tidak keluar bertemu kaum muslimin. Yang berangkat bersamanya. Wa inna aba bakrin radiyallahu ta'ala anhu akhada rakyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu mengambil bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nahawa faqatala qitalan syedidan thumma raja. Kemudian Abu Bakar yang memimpin pasukan, lalu kemudian melakukan pertempuran yang sengit. Setelah itu kemudian beliau kembali dan menyerahkan bendera tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula bendera ini sempat dipegang oleh Umar bin Khattab, radhiyallahu taalaanhu sebagaimana mana diruatkan oleh Al Hakim dengan salat yang sahih dari Hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Nabi shallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Khaybar, falam atah bergek Ali radhiyallahu anhu, wabergek mahu nafs, ila madinatihim atau kaserihim pada saat tiba di Khaybar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar radhiyallahu taala anhu dan mengutus bersamanya beberapa kaum muslimin untuk mendatangi kota mereka atau benteng mereka, istana mereka. Faqataluhum, maka mereka pun memerangi Yahud. Fa lam yalbathu an hazamu Umar wa ashhabahu. Namun tidak berapa lama mereka berhasil mamukul mundur Umar dan yang bersamanya fajau yujabbidunahu wa yujabbinuhum maka orang-orang Yahudi ini mereka datang ingin menakut-nakuti Umar dan Umar radhiyallahu taala anhu pun membalas menakut-nakuti mereka lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mendatangi mereka Nakai ini hadis juga menunjukkan bahawa sempat bendera tersebut diserahkan kepada Omar binul Khattab radhiyallahu ta'ala Dan kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengumumkan kepada kaum muslimin setelah peristiwa tersebut beliau mengatakan لا ar-rayata غَدَنَ rajulan Yahpul Allah wa Rasulah, wahyupul Allah wa Rasuluh, yafthahul Allahu ala yadayi. Aku akan berikan bendera ini besok kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah azza wajall dan Rasul juga cinta kepadanya Maka melalui lelaki ini pun Allah subhanahu wa taala kan menaklukkan mereka, mengalahkan mereka. Dan memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Mendengarkan sifat-sifat yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tentang siapa yang akan memegang bendera tersebut. Akhirnya menjadi pembicaraan. Di antara para sahabat. Mereka semua berkeinginan agar merekalah yang diberikan bendera tersebut. Maka ketika di pagi hari mereka pun bersegera mendatangi Rasulullah SAW. Keluham yerju ayuqtaha. Mereka semua berharap agar diberi bendera tersebut. Lalu Nabi saw bertanya di mana Ali bin Abi Talib, maka dijawab bahawa beliau uh, dalam keadaan sakit pada kedua matanya. Maka diutuslah kepada Rasulullah saw dihadapkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang sedang sakit pada kedua matanya, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meludahi pada kedua mata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan mendoakan kebaikan kebarannya, maka seketika itu juga Allah Azza Wajalla memberi kesembuhan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dan ini bukan dalil bahawa Ludah itu obat untuk menyembuhkan mata ketika sakit. Karena yang nampak dari hadis ini bahawa ini kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkah yang ada pada air liur, air liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika Ali bin Abi Thalib sembuh, maka beliau pun menyerahkan bendera ini. Kepada Ali, r.a. Anhulal Kombjian Ali bin Abdul Talib. Bertertanya kepada Nabi, s.a.w. Ya Rasulullah, wakilum hatta yakinum mithlana. Wahai Rasulullah, apakah aku akan memerangi mereka sehingga mereka seperti kita pula Kata Nabi, s.a.w. Umfuz ala rislik, hatatanzilah bisahatihim. ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر dengan penuh kehati-hatian hingga, hingga, hingga engkau sampai ke medan pertempuran mereka ke tempat mereka ke wilayah mereka Kemudian ajak mereka masuk ke dalam Islam dan sampaikan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka untuk mereka tunaikan dari hak Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah, Apabila Allah azza wa jalla memberi hidayah kepada seorang melalui engkau kepada satu orang itu lebih baik bagimu daripada ontah merah yang sangat mahal. Hadis muttafaqun alaih dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu maka ketika tiba pasukan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam sudah menjadi kebiasaan dalam pertempuran sebelum mereka melakukan pertempuran secara menyeluruh biasanya mereka melakukan mubarazah Perang tanding satu lawan satu. Maka demikian pula yang terjadi dalam peristiwa Khaybar ini. Disebutkan, diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa. Radiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat al-imam muslim. Bahawa pada saat para sahabat tiba di Khaybar. Maka keluarlah panglima mereka yaitu yang bernama Marhab kita sebutkan tadi. Memiliki benteng khusus Marhab. Orang ini yang paling disegani. Dianggap sebagai panglima mereka. Keluar sambil menghunuskan pedangnya. Lalu kemudian dia mengatakan qad alimat khaybar anni marhabu. Syaki silahi bathlun mujarrabu. Idza al-hurubu aqbalat lahabu. Sesungguhnya Khaybar telah mengetahui bahwa Aku inilah yang bernama Marhab Dengan bangganya dia mengucapkan itu Menghuduskan pedang Seorang pahlawan yang terlatih Yang berpengalaman Apabila perang-perang itu tiba Maka dia pun uh, Artinya bersemangat berapi-api untuk uh, Menghembuskan api peperangan Akhirnya Ketika dia menantang para sahabat Maka keluarlah Salah seorang dari sahabat Rasul Sallallahu alaihi salam Iaitu pamannya Salamah Ibn al-Aqwa' yang bernama Amir Ini pamannya Salamah Ibn al-Aqwa' Sambil dia keluar dan mengatakan "Qad alimat Khaybar Anni Amiru, Syaki silahi batalun mugamir Khaybar sungguh telah mengetahui Aku ini bernama Amir yang menghunuskan pedang Seorang pahlawan yang Berani bertempur Akhirnya keduanya pun bertemu ya, Terjadi perkelahian Di antara keduanya Lalu ketika Merhab Memukul pedangnya itu Mengenai bahagian uh, Perisai Milik Amir Artinya Tidak mengenai Amir Mengenai perisai Sehingga sempat tertahan pedangnya. Maka ini kesempatan bagi Amir untuk memukulnya. Ya, dengan pedangnya. Maka Amir kemudian balik menghantam dengan pedangnya. Di bagian bawahnya akan tetapi tidak mengenai tubuh uh, marhab. Akhirnya ketika tidak mengenai tubuh marhab, pedang itu mengenai beliau sendiri. Mengenai beliau sendiri sehingga memutuskan bahagian Bahu beliau yang kemudian menyebabkan beliau meninggal. Rodi Allah Taalaanhu dalam peristiwa tersebut. Sempat ketika ya, terjadi kejadian ini, yani terlihat bahwa Amir membunuh dirinya sendiri. Ya, disebabkan pedang itu kembali kepada diri beliau sendiri. Sempat tersebar ucapan-ucapan dari sebagian para sahabat. Mereka mengatakan batalah amalul Amir. Telah batal amalannya Amir. Dia telah membunuh dirinya sendiri. Akhirnya berita ini kata Salamah ibnul Aku Aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan aku menangis menyampaikan ini kepada Rasulullah. Lalu aku mengatakan wahai Rasulullah, apakah benar telah batal amal amalannya Amir? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu. Siapa yang mengatakan itu? Orang nasib min ashabik. Berapa dari sahabatmu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khabar mengatakan itu tidak benar. Orang yang mengucapkan hal tersebut tidak benar. Orang mengucapkan hal tersebut. Ballohu ajaruhu marwachain. Bahkan dia mendapatkan pahala dua kali lipat bahkan dia mendapatkan pahala dua kali lipat karena dia tidak sengaja. Hingga pedang itu mengenai diri beliau sendiri radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah kejadian inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan la yu'tiyannar ra ya taqadan rajulan yuhibbulllahu wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Yang kemudian keesokan harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membelikan bendera itu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Nah pada saat Bendera itu diserahkan kepada Ali bin Abi Talib Maka marhab ini keluar lagi Menantang Lagi-lagi dia mengatakan Qad animat khaybar anni marhabu Syakis silah batalon mujarrabu Iza alhurubu akhbala talahhabu Membanggakan dirinya Akhirnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yang maju untuk menantang uh, marhab sambil beliau radhiyallahu taala mengatakan An alladhi sammatni umi Haydara kaleyti qabatin karihi al-mazara qufihih bi al ini ucapan Ali radhiyallahu an An alladhi sammatni umi Haydara aku lah yang ibuku memberi nama kepada aku dengan nama Haydara Haydarah ini nama singa. Haydarah nama singa. Kalau itu seperti singa hutan, Karihil mazrah yang buruk penampilannya, yani apa seorang takut melihatnya. Ya, jadi beliau dan ini dalam peperangan dianjurkan yang seperti ini, menyombongkan diri di hadapan uh, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menakuti mereka. Aku akan Menyempurnakan. yani membalas mereka. Dengan sa'kai disandara. Yani sandara itu ukuran ukuran takaran yang luas. Maksudnya kalau mereka menantang saya akan membalas. Saya akan membalas mereka. Akhirnya terjadi pertempuran. Antara Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan marhab. Kala fadaraba rasa marhab faqatalah. Thumma al fathu ala yadai. Maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu memukul. Menghantam kepalanya marhab Lalu beliau pun membunuhnya Kemudian setelah itu Kemenangan diraih Melalui kepemimpinan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Ini dirawatkan oleh halimah Muslim rahimahullah ta'ala Dalam sahihnya Dan ini yang sahih Ini berita yang sahih bahawa Yang membunuh Marhab adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahawa yang membunuh marhab itu Muhammad bin Maslam al-Ansari. Muhammad bin Maslam al-Ansari. Ya, dan mereka berdali dengan sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh al-Hakim. Namun yang sahih dari pendapat para ulama bahkan disebutkan oleh al-Hakim. Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya yang mustadrak. Al-akhbaru mutawatirah bi nida kathirah. Hal Nukatil merhab Amirul Mu’minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wawafah al-Zahabi pada makal, bahawa riwayat-riwayat itu mutawatir dengan sanad yang datang dari berbagai jalur, bahawa yang membunuh marhab adalah Amirul Mu’minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dan al-Zahabi rahimahullah taala menyetujui pendapat. ...yang disebutkan oleh Al-Hakim... ...Rahimahullahu Ta'ala... ...na'am... ...maka ini yang sahih... ...bahawa yang membunuh Marhab... ...adalah Ali bin Abi Talib... ...demikian pula yang disebutkan oleh... ...Ibn Adilbar... ...Rahimahullahu Ta'ala... ...beliau mengatakan setelah menyebutkan perselisihan ...apakah itu Muhammad bin Maslama... al Ansari... ...ada pula yang mengatakan Ali bin Abi Talib... ...lalu beliau mengatakan... ...hada huwa sahihu indana... Bahwa inilah yang sahih menurut kami yang membunuh uh, Marhab adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ada pun riwayat yang menyebutkan bahawa yang membunuh Marhab adalah Muhammad bin Maslamah dalam sanatnya ada pembicaraan para ulama dan disebutkan dalam riwayat Tabarani dari hadis um Salamah radhiyallahu taala anha. Dan ketika itu Ummu Salamah juga ikut serta dalam perang Khaybar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Sami itu wakaseifi asnani marhab" hingga aku mendengarkan suara pedangnya Ali bin Abi Talib itu jatuh ke mengenai gigi giginya Marhab, Ya, iaitu yani suara yang yang keras menghantam bahagian gigi Marhab dalam peristiwa tersebut. Sambil sini, Ikhwan Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizakumullah